Folklór. Viccelődünk. Egy fekete autó közeleg a megyeszékhely felől. Megáll. Egy fekete ruhás férfi kiszáll és oda megy a borsó táblához. No, hogy vagyunk, hogy vagyunk? szól oda viccesen a parasztoknak. Jól vagyunk, jól vagyunk! válaszolják viccesen a parasztok. Sárvári Folklórvas megye, 1957. A termelés zavartalanul folyik. Halló, gépterem. Skultéti jelentkezem. Mennyi is skultéti? 33. Mi 33. Mi mennyi? Főmérnök úr. Az, ami 33. Nem annyinak kellett volna lennie? Mindegy kultéti, csak csinálják tovább. Nehézipari Folklór 1978